Radioverkkopiste Jefu ja Melankolian Melodiat. Tervetuloa mukaan! Ja hyvää iltaa teille kaikille. Kello on nyt neljä yli kuusi. Ja tervetuloa tähän, tämän syyskauden ensimmäiseen Melankolian Melodiat-ohjelmaan. Mä oon Jefu, kuten aina ennenkin. Ja teidän kanssa tonne ö, ysi saakka. Tässä to torstai-illassa, aina näin parittomina torstai-iltoina. Ja tota, ensimmäinen biisi, minkä kuulitte, oli tota Mozart Mob nimisen artistin kappale Gimme Five. Löytyy leveltä Eurobeat Masters Vol. 21, tämmöinen biisi. Ö, ohjelmasta sen verran, että mennään ihan tavalliseen tapaan, tapaan tässä tota ohjelmassa. Eli mennään, mennään tässä ihan kohta puoli illan potaattua ja sitten tota. Myöhemmin tänään kuullaan Uutta siellä on siellä onkin sitten tuota vähän, vähän mietittynä, mietittynä vähän, tuota, että minkälaista tuo eräs, eräs vähän vanhemman polven rock, tai tämmöisen vähän tuota, tekijä on tehnyt ihan vastikään, julkaisi uuden levyyn tuossa vastikään, niin miksei sitten häneltä soita musaa. Sitten tuota, myös kuullaan ensimmäistä kertaa tällainen ohjelma, kuin joku 94 desibeliä. Tossa sitten tuota, menkiläinen, no oikeastaan käydään sitä hieman läpi tuossa, kun se ohjelmaosio on läheistymässä. Öö, sitten myös myöhemmin tänään kuullaan Melodiarehinä ja Kierrepallo-hittikin pitkästä aikaa, ja tietenkin viimeisenä kaksi illa viimeinen hidas kuullaan tietenkin sitten ihan vikana. Mutta ei lähetä sen enempää, sen enempää jupisemaan, Kiitos, että olette mukana, tai kiitos siitä, että olette kuuntelemassa tätä ohjelmaa, mun, mun juontamaa ohjelmaa, ja ei kai siinä. Lähdetään kuuntelemaan musaa tähän väliin sitten kuunnellaan vähän Battle Beastia, uutta sellaista, ja... tai uudempaa Battle Beastia, ja kappale nimeltään Steel Bound, joka sitten tota, tähän, tämän, tota, niin, tällaisella täppäyksellä lähtee liikenteeseen. Siinä kuulitte Steelbound-nimisen kappaleen Battle Beastiltä, samaan nimiseltä albumilta, mikä tuossa julkaistaan, oliko nyt ensi kuussa, jos, jos en väärin muista. Siellä on kumminkin, niin kuultiin jälleen L nööre löyhimön, tota, louhimon nuoren tota, hemmetin hyvää ääntä. Ja se on kyllä, se on kyllä niinku aina, aina niinku tota yllättää, positiivisesti yllättää, että miten, kuinka... Niinku, kuinka tota, Voimakas ääni, voimakas ääni toi, niin metallilla oleilla voi olla, ja tuommoinen niin vahva, voimakas ja vahva, missä vähän sama asia, mutta silti kumminkin niin aina se aina yllättää, että kuinka, kuinka hemmetin hyvä ääni tuossa tuolla lohimolla on. Öö, mä ajattelin, että mä voisin heittää tässä, tässä tota, teille kysymyksen, mikä, tota, mä, mihin mä haluaisin teiltä vähän vastauksen, koska... Öö, tähän nyt on ollut varmaan viimeisen pari kuukautta, että meillä ei ole tän tehnyt lähetyksiä. Eli tota, ollut tossa, olin tuossa heinäkuun, heinäkuun ja elokuun ajan lomilla, ja olihan mä tuossa kesäkuussa, kesäkuussa mä tein taas tehdä yhden lähetyksen, vähän sellainen yllättäen. Mutta se oli niin kuin se ajatus oli, että mä teen sen lähetyksen lähinnä vaan sellainen, että no tehdään tommonen setti, koska miksi ei. Ei mitään sellainen niin kumma, kumma, kumma, kummoisempaa siinä ohjelmassa ollut. Mutta tota, kysymys kuuluukin multa, että mitä teillä meni kesä? Ja no oli vähän kaikenlaista, kaikenlaista tota, tässä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Eli mä olin, olin etsinyt käymään tapahtumassa. Öö, Enkä tapahtumissa mä kävin muun mm. muassa kesän Desukonissa Lahdessa ja sitten tota, tai kesäkuussa Tiesukonislahdessa ja sitten tota, heinäkuussa kävin ropekonissa ja... sitten tois myöhemmin, myöhemmin tänään kun tota soitan uuttarina niin kerron siinä, kerran tuosta erästä erästä tota niin kerron öö, tota tota tota, tota minkä kävin, kävin tuossa elokuussa kokemassa itse päivä jälkeä jälkeen, kun täytin, täytin tota niin ö, 31 niin kävin kävin keikallakin ja sitä sitten, siitä sitten sitten myöhemmin tänään. Mutta noin yleisesti, miten mulla tapa, kesä meni, niin oikein, oikein hyvin ja oikein tämmöistä rintuuttavaa rauhallista kesää. Me täällä, täällä kotipaikkakunnalla oli pääosin vietin muutama, muutama tuota Helsingin reissu ollut ottamatta tai yhtä Helsingin reissu ollut kunnottamatta, ja yhtä Lahden reissua, ja yhtä Oulun reissua. Mutta muuten on ollut kyllä oikein tällainen tota, rauhallinen. Rauhallinen kotikesä koti ja koti, kotipaikkakunnalla niin, Hengalukesä kävi, kävi minä pyöräilemässä aika paljon, kun pyöräilyä harrastan tässä radioyttöön ohessa ja tykkään, tykkään erityisesti pyöräillä aina kerran kesässä tuonne tota, meikän, meikän kotipaikkakunnalla olevalle, olevan, olevan tämmösen, tota, turistikohteen tai tämmöisen niin matkailukohteen, niin ää, niin siimekseen, koska siellä on aina, aina kiva, kiva käydä ihan vaan vaikka, vaikka öljyjällä tai jollain muulla, muulla tota niin, uh, viroitusjuomalla siellä, siellä, tota, siellä niin, uh, tämmöisellä huoltoasematyyppisellä, huoltoasematyyppisellä huolto, niinku tai, tai mikäli semmoinen tota niin, uh, eräänlainen, eräänlainen, eräänlainen matkailukohde kumminkin, missä matkailijoita yleensä Yleensä pohjoisen matkavat matkailijat ja jää hetkeksi aikaa sinne lepäämään. Et sellaista, sellainen on yleensä, mitä meikäläinen teki kesällä. Ja voin sanoa, että jos sitä muutaman kerran tuli, oli kyllä oloja olo, siinä tuossa tota, kesän aikana varsin kuin heinäkuussa, kun oli hirveän kuumat, kuumat, kuumat säät. Niin, että sitä muutaman kerran menisi oikeasti, että mä en lähdenkään lähi, lähi tota, niin lähi järvessä pulahtamassa. Tai, tai joissa itse asiassa pulahtamassa, tässä minkälaisen kämpän lähellä sellainen on. Tai minkälaisen asumuksen lähellä sellainen on. Niin. Mutta en, en silti mennyt. En tiedä miksi. Kuitenkin olisi pitänyt se talviturkki jossain kohtaa heittää. Mutta tänä, tänä, tänä kesänä ei tullut talvitulkia heitettyä. Se ehkä johtuu siitä, että mä en oikein, mä en oikein, tota oikein uimisesta niinkään ulkovesissä, ulkovesissä oikein välitä. Mutta mitäs, miten teille meni kesä? anne niitä, niitä viestejä minulle vaikka tuonne eh radioverkko.fiin niin eh löytyy tosiaan osoitteesta radioverkko.fi ja sitten tai sitten laittakaa tota radioverkko.fiin discordiin tai sitten mun omaan henkilökohtaisen discordiin eli tuonne, mikä tämä tämän tuli Miss Adventures on and, and Melancolics, nimiseen discord kanavaan niin sinne saa Kesä, kesä kesät fiilistelyjä, tai tämmöisiä, kesä, kesä fi, menneiden kesien kesien myös myös tämä niin radioverkon Irkkikanavakin on käytössä meikäläisillä täällä mutta jatketaan metallimusiikin parissa ja tässä olisi kohta tulossa tuossa myös erästä vähän isompaa isompaa tota, niin Metallimusiikin, tai rock, no, metallimusiikin esittäjä, josta myös tuli tässä kesän aikana, kesän aikana myös puhetta. Voin sanoa, että kyllä se, kyllä se, tota niin, kyllä se tota, kyllä, voin sanoa, että hattu, hattu nousi kyllä pois päästä, kun uutiset tuli, uutiset tuli ilmi. Mutta tota, ennen sitä, kun on vähän Nightwissia, level Imaginarium olisi tota, seuraava kappale nimittäin. Kappaleen nimi on I want my tears back. Ja siellä lähdetään kuuntelemaan tämän jinkun kautta. Melankodion melodiat lastennohille on lapsenmielisille aikuisille. Äänessä Jefudam on. Siinä kuultiin Nightwish ja I Want My Tears Back levyltä Imaginarium samalta, samalta levyltä, miltä on myös tämmönen tota, myös hyvin iso tota, niin, uh, Nightwish-hitti Nightwish kuin Storytime se on myös tämmönen oikein, oikein hemmetin hyvä biisi sekin, mutta kyllä mä itse tuosta I Want My Tears Backista taidan tykätä jopa enemmän kuin tuosta "Storytimeista". Mutta se uutinen, mikä tuossa on jo tuossa heinäkuussa vähän kuhahdutti rock-maailmaa ja ylipäätään maailmaa, oli tämä Black Sabbathin ja oikeastaan Ozzy Osbornen viimeinen keikka, joka, tuota, joka sitten käytännössä oli, oli tota Ossin jäähyväiset koko musiikki, musiikkimaailmalle tai ainakin hänen faneilleen, mutta koko musiikkimaailmalle, ja tämän lisäksi hänen, hänen, tuota, niin, niin sanotusti sellainen jää, jää koko maailmalle, sillä oliko se nyt viikko-pari sen jälkeen, kun, tota, niin, ö, tuo, tuo, tuo kyseinen keikka käytiin, niin niin tämä Ozzy Osborne sitten siirtyi ajasta jäisyyteen. mikä mikä oli kyllä, kyllä se itsekin kosketti, ja itse kumminkin pienestä pitäen kuunnellut, kuunnellut tuota Osi Ossi Osborneä, ja erityisesti tätä The Osman Kometh-albumia, missä sitten oli monenlaista erilaista ö, ossi, ossi Ja sieltähän olisin voinut valita minkä tahansa, minkä tahansa niin, osi Osborne-biisin, mutta Ajattelin kuitenkin, että ehkä välttämättä nyt ei niitä ihan kaksi kulutetuimpia Ossi-hittejä soitella, os soitella tässä tämän ohjelman aikana, vaan soitetaan jotain sellaista, mikä on vähän vähemmän soitettua Osbornea. Ja, ja tota, ajattelinkin hänen muistolleen sitten tota, soittaa leviltä Ordinary Man, nimi Ordinary Man nimiseltä levyltä sitten biisin, että Onko tämä nyt ö, uusin, viimeisin, viimeiseksi jäänyt, tota, os, ei ole os, viimeiseksi jäänyt Ozzy-albumi, vaan kyseessä on tota, toiseksi, toiseksi viimeinen ö, albumi häneltä. Uusin, viimeiseksi jäänyt soloalbumi osilta on kappale nimeltä, tai levy nimeltä Patient Number 9, mutta se, se levy, miltä, miltä me soitetaan musiikkia, on nimeltään ö, Ordinary ja kappale on nimeltään Straight to Hell. Kertokaa itsekin myös tota, muistoja Osi Osborneen liittyen, sillä tota, niitä olisi kiva myös lueskilla, ja Niitä sitten tuossa, niin tässä vaikka tämän viisin jälkeen voitaisiin vähän, vi, ja, vähän, vähän tota käydä läpi, että mitäs, millaisia muistoja ihmisillä on Osi Osborneen liittyen. Niitä kumminkin voidaan, niitä voi tosiaan laittaa tuonne tuonne. tuonne Ö, radioverkon ö, huutolaatikko, mikä löytyy osoitteesta FI. Sitten radioverkon discordiin, minun henkilökohtaiseen discordiin. nimellä on, oliko se Miss Adventurers? Oliko se toisinpäin? En muista sen, sitä nimen, koska se on englanninkielinen, niin ei vielä tietenkään muista sitä. Ja tietenkin myös tuonne radioverkon irkkiin kannattaa myös laittaa niitä, niitä viestejä. mutta Ö, lueskelen niitä ja sitten muitakin viestiä tässä illan aikana, kun, kun tota näitä tässä, <tos> tässä tota, musiikkia soitan, mutta tähän väliin kumminkin osi Osbornea ja Straight to Hell. Tämän jälkeen olisi tuohon listalle nyt Ainin musiikkia hieman tuolta, tuolta kanssa vähän kesä, kesähengissä. Ja täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio Jefu ja Melankolian melodiat. You scream, I'll make you defecate. <laughs> and I will watch you bleed. <laughs> No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa Niin. Kesä ja yö. Sitä aiemmin kuultiin tosiaan osi Stra kappale Straight to Hell, joka, tota, niin, ä, soi, joka oli ä, hänen levyltään Ordinary Man, mikä tuossa julkaistu vuonna 2020. Ja tuossa tota lähteä soimaan Britney mikä soitetaan kyllä myöhemmin tänään lähetyksen aikana. Että voin, voin jo sen paljastaa jossain kohtaa tässä. Tässä mennään semmoisiinkin että niin ei ole mitään mitä tahansa, niin ei ole pelkkää rokkia tai tämmöistä niin kasarjumppaa kasari humppaa tulossa täällä tässä tota ohjelmassa, ainakaan niinku, niinku normaalisti. <tämm <Warrior> tai tämmöistä kotimaista humppaa niin normaalisti. Mutta kysyin aiemmin tuossa tästä Osiosbornesta ja kysyin myös tästä kesäkuulumisista, niin lähdetään näin kesäkuulumisiin tässä. Ja, ja tota, täällä se täällä vastaili, että kyllä tuli kelluttu järvessä kesälomalla. Joo, voin kuvitella itse varmasti, kun nuo lämpimät säät oli ympäri Suomea aika, aika lämpimä Ja muuten kyllä se oli kyllä se, se nimenomainen just se helleaalto siinä, siinä tota, ei näkussa, niin kyllä se oli aika, aika kamalaa aikaa. Piti aina löytää joku sopiva paikka, niin kirjoittaa, kirjoittelemaan jotain juttuja, joka halusi paikka niin ihan vain, kun halusi lähteä kirjoittelemaan, niin piti lähteä toiseen. Toiseen tuota, niin, rakennuksen aivan toiseen paikkaankin, että ei ollut, en ollut kotona, kotona kirjoittelemassa, vaan halusin. Jos halusin kirjoitella vaikka lehtijuttuja tai tämmöisiä, niin, niin tuota, piti mennä kirjastoon kirjoittamaan lehtijuttuja. <laughs> yeah, kyllä, julkiset palvelut rolaa siinä mielessä. Sitten tuota, tässä kun kysyin näistä Osi-Osborne-muistoista, niin jos täällä myös jatkaa, täällä, että ostin Ossin. Barket ja moon, Moonin aikana, kun se saa, tuli markkinoille C-kasettina, ei ollut koulupajalla muuta soitinta. Siitä alkoi raskaamman humpan diggailu. Eli vähän niin kuin meikäläisellä, että raskaan, raskaampaan musiikkiin siirryttiin Ossi tota, Osbornen kautta. Että, tota, meikäläiselläkin tuo The Osman Gometh oli ensimmäisiä, ensimmäisiä niin raskaamman musiikin levyjä, mitä mä, mitä mä, sai. mä sain. Mä saan sen joulun lahjaksi vuonna 2005, eli parikymmentä vuotta sitten. Oli kyllä, oli kyllä semmoinen, että saakeli, jes, jes, jes. Mutta jo, olin jo siihen mennessä kuullut kyllä jo jotakin raskaampaa musiikkia, että esimerkkinä just jotain metallikaa ja, ja tuota, ö, himiä ja tämmöistä. Mitä niin kuin normaalia, ns-normaalia rockmusiikkia olin, tai semmoista niin tyypillisempää rockmusiikkia olin kyllä jo kuullut. Mutta aika paljolti meni, meni vielä siihen aikaan, Kyllä niinku kavereiden kanssa, kavereiden mukana noiden musajuttujen kanssa, musajuttien kautta, että se mitä, mitä niin kaverit kuuntelivat, niin kyllä kuuntelin minäkin, mutta, mutta tuota voin sanoa, että siinä joskus kutosluokan, vitos-kutosluokan aikaan, milloin alkoi tulla sellainen kunnon, kunnon rock päälle ja se, se on kyllä kestänyt tähän päivään saakka, se on kyllä kestänyt tähän päivään saakka Kyllä tässä on ollut kyllä tämänkin ohjelma kun, kun olette kuunnelleet, niin kyllä te olette huomannut, että ei ole, ei ole pelkää rockia tässä ohjelmassa. Että kyllä siellä on, silti on tämmöisiä yksittäisiä, yksittäisiä hetkiä, kun meikäläinen ei, tota, niin rockia en, en tota, tosiaan kuuntele aivan, aivan täyspäiväisesti kumminkaan, vaikka, vaikka painotus on ehkä siellä rock puolella mutta silti tulee kuunneltu vähän kaikenlaista joista hyvä esimerkki on juuri tämä Eini-kappale, kesä ja yö. Ja myös seuraava biisi, jonka tuota kohta soitan tässä, niin on hyvä esimerkki tämmöisestä vähän erikoisemmasta, erilaisemmasta musasta. Mutta tämä se, seuraava biisi, niin on, tämä seuraava biisi, mikä tuutte kohta kuulemaan, on, on tämmöinen tota yhtäköntä Northern Boys, tai North, Northern Boys, kyllä, Northern Boys, niin se pitäisi varmaan lausua. Ainakin suomalaisittain. koska mä en, jos mä lausun jotain englanniksi niin mä en nässä se, se R kirjain ei tule sieltä tulee northern ja jos se tulee se R niin se tulee semmoisena ne tota, sieltä mikä, mikä ei haittaa minua mutta voi jotakin muuta haitata ja ja northern voi siellä jälkeen kulla sitten euro ja sielläkin sieltäkin tuota soitetaan vähän jotain musaa heiltäkin mutta Näiden biisien jälkeen niin voitaisiin voitais kyllä mennä varmaan, varmaan sitten niin tuonne Uudenräminen pariin. Siellä, siellä on nimittäin semmoista ö, kevyemmän rockmusiikin rock klassikkotekijää, joka oli tässä Suomessa parin keikan verran, verran tuossa elokuussa. Mutta siihen sitten näiden tota, eurotmiksin ja nohteen jälkeen. Ne on kolemmala No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. Hey baby, what's your name? I'm Pat that's Kev, there's Norman Payne. What's up? Sweet love is a destination. Now come take a ride on a sexy train. Woohoo! Get with me, let's paint pictures of airplanes This one here is a cargo jet And I'm gonna call him Shadowbane Hop, oh, oh, hop, skip back, kick gonna me prick I said sometimes life is a massive bitch I've been evicted, now I live in a ditch But fuck it, all aboard, baby, shake your tits I'm a strong, fancy gentleman Shoot my loaf from a tree like Spiderman Put coke in my teeth and it's time to dance Watch me cut shapes with my tiny hands Whoa, hey, friggin' egg. Head like a pigeon peck, I wanna dance for eternity. So just fill my legs with a nanotech. Robot that can't be defeated. He shoots lasers from his eyes. have never given me the nanotech, 'cause now I kill motherfuckers with my nanotech ties. I don't mean to be a dickhead, I wanna put a smile on your pretty face. I'm a cuboid alien man, I don't wanna be a part of the human race. Bombs, thieves, a bunch of swines, living a lie, sucking nickel the time. If you really Too, but i'm a trap just hold hands with you come on, yeah. oh, a motherfucker do you wanna make a love to me come on yeah. a motherfucker do you wanna get with me come on yeah. a motherfucker do you wanna make a love me. to me come on yeah. a motherfucker do you wanna get fuck with me all aboard! all the the sex train up the door, fuck yeah. I got spring a step, let's measure things with a trigonometry set, cause I'm high, I wanna kiss your face, I gotta make love slow, cause my legs in a brace, I got a man bag, and it's full of things, one of those things is your favorite thing, this one here is the greatest thing, and inside that thing is another thing, and wow look, there's a German man, his name's Jürgen, he's a tiny man, what the fuck is he doing in a frying pan, am I just high, but I'm a dying man, Can I make care, Dementia. He says hi and forgets dementia His whole life's an insane adventure Sometimes he sleeps in the shopping center. Come on, I wanna party with you Let's go downtown where the wife's sleep. She is an evil succubus And she spits black venom from a sagging seeds Let's go, let's go, let's go To the mall, let's go, let's go And I'll bring both balls One to the left and one to the right Feet in the middle, a testicle fight oh, Stick it to America, how do you do? Feeling like I love. Power? Shiver me boots, I ain't got time for the drama. Hopin' on the train, motherfucker choo-choo. Come, yeah. Come on, A motherfucker, do you wanna make a love to me? Come on, yeah. A motherfucker, do you wanna get fucked with me? Come on, yeah. Come on yeah. A motherfucker, do you wanna make a love to me? Come on, yeah. a, motherfucker, you a, me? Come on yeah. a motherfucker, do you wanna get fucked with me? All aboard, all aboard the, sex all about, all about the sexy train. All aboard, all aboard the sexy train. Lobu Jefu ei lobu Jefu ei lobu Jefu ei Manny Lennox, Dave Stewart, Sweet Dreams are made of these. Tai Sweet Dreams are made of this. Kyllä. Saatiin vähän tämmöstä uh, oikein, oikein niin, kasariklassikkoa kasari tähän perään. Aiempi biisi oli uh, The Northern Boys-nimisen yhtyön kappale Sexy Train vuodelta 2023, eli pari vuoden takaa. Vähän uudempaakin tässä kumminkin soitetaan ja vähän vähän humoristisempaakin välillä. Se oli, se, oli se, se oli vähän erikoinen biisi se sexy train, mutta tämä Sweet Dreams oli huomattavasti sitten vähän sitä nor normaalimpaa musaa, mitä tässä ohjelmassa soitetaan. Mä tuossa jo aiemmin tänään olen vähän jo kiusotellut siitä, että, että tänään sitten äh, tässä, tässä tota uudessa räminässä soitetaan, soitetaan jotain Ää, niin, niin sanotusti vanhempaa, vanhempaa jo vähän tämmöistä oikeasti tunnetun niin, rockmusiikin esittäjän musaa. Ja kyllähän me soitetaan, nimittäin mehän soitetaan jo 80-luvulta asti tota, omaa, omaa tota, niin, ää, tuotantoaan niin julkaissutta, julkaissutta Brian Adamsia. Nimittäin Brian Adams hän julkaisi kuukauden vaihteessa. Onko tää nyt jo? herranen aika se on kyllä se tuossa tuota kuukauden vaihteessa niin julkaisi öö, tämän uuden albuminsa Rolvita Panchesin jonka, tota, jonka myötä hän oli myös kiertueella sekä tuolla ö, US tuolla jenkeissä ja jenkeissä ja Kanadassa ja myös muualla Euroopassa tässä ihan näin kesän, kesän aikana ja, ja tota Tämä on hauska juttu siinä mielessä, että mä itse asiassa olin, olin ystäväni kanssa tässä. tässä tota... Oi ei, jotenkin minun pitää nyt Google auki, kiitos. Mutta tämä tota, meikäläisen, meikäläisen näppäimistä heitti välillä tota, E-tilalle en, en tilalle, en R-ää, niin oikein pääsi tota, toteuttamaan Googlella taikojaan. Mutta joo, Brian Adams julkaisi tämän Roll with the nimisen levyn tässä... Tota, joo, kyllä, 29. Öö, elokuuta julkaista levy. ja mä ajattelin, että, että tota, kerran mä oon käynyt tässä noin kuukausi sitten, no aika lailla kuukausi sitten kävin Brian Adamsin keikalla tuolla Oulussa, ja sitten niin, öö, kävin, sitten tota, häntä uusi levy tullut, niin miksi en sitten valittisi jotain biisiä siltä uudelta levyltä, joka tota jonka niin, äh, koen koin tähän, tähän tota, niin, äh, segmenttiin sopivaksi. Ja, koska se on kumminkin uutta musiikkia, ja se on samaan aikaan myös sellaista musiikkia, jota mä todistanut myös livenä. Jotenka, tota, yh, hyvä, hyvä, hyvä veto, hyvä veto. Ja, siis mitä mä voin Adamsista tota, niin, livenä sanoa? Siis emmetin hyvin... Kanadan poika kyllä veti siis ihan oikeasti. Että niin ihan tajuttoman, tajuttoman hyviä. Ja miettii, että hän on, on mitä 65-vuotias. Että hän on kumminkin jo, hän on jo kumminkin niin oikeasti, oikeasti tota niin, ää, iäkäs, iäkäs esiintyjä. Voisi sanoa, että vielä nuori poika tietenkin jossain, jossain määrin niin kuin tota, niin, niin, jos puhutaan tämmöisestä esiintyjäiästä. Mutta kumminkin niin miettiä, että ikäisekseen todella hyvin veti. Ja, ja tota, niin oli kyllä niin ihan, ihan tajuttomassa vireessä. Ja voi herranjumala. Siis niinku, oh, jotenkin heti kun mä muistelen sitä keikkaa, niin oli, oli jotenkin semmonen... Mm, mutta ehkä niinku... Mutta siitä miinuspisteet kyllä, pakko, pakko kyllä antaa miinuspisteitä Ouluhallille, jossa tämä kyseinen keikka oli, että, että ei ollut opasteita, opasteita tälle, tähän kyseisen keikkapaikan löytämiseen, että mä harmittelin sitä, harmittelin sitä kyllä suuresti siinä, siinä, tota, niin, siinä tota, kun mentiin, mentiin kaverin kanssa sinne keikkapaikalle Oulussa, niin siellä oli kyllä, se oli kyllä vähän ni, niin sekava se, että miss, millä ovella me mentiin sinne ensimmäiselle ovelle, millä niin luonnollisesti ajatelti, ajatellen, että eka ovi, eli A, niin sanotusti A-ovi siellä, siellä Ouluhallissa, niin olisi ollut se, mistä olisi päässyt sisälle, mutta ei, piti mennä, piti mennä sitten niin <laughs> rakennuksen toiseen päähän, että piti niin kuin... Toisista päästä toiseen päähän, kyllä siinä tuntui vähän semmoinen walk, walk, walk of shame, tai semmoinen niin sanotusti häpeä käveri kyllä siinä, siinä tota hetkessä, mikä oli vähän että outs, outsista outsista, mutta tai vähän semmoinen henkinen, semmoinen outsista outsista että se käyli vähän semmoinen mutta oli kyllä oikein, oikein makiakeikka ja oikein makijat 31v-synttärijatkot meikäläisillä, kun tuota, tosiaan 12.8. keikka, niin, niin meikäläinen sitten päivää aiemmin täytti 31 vuotta. Oli kyllä semmoinen, että ai, ai saakille oli kyllä unohtumattomat synttärijatkot siinä. Mutta joo, eikä, siinä lähdetään kuuntelemaan uutta Brian Adamsia ja... Hänen levyltään Roll with Punches, täältä Roll with the Punches-levyltä punches lähdetään kuuntelemaan kappaleen nimeltä Never, let you go, Never Ever Let's You Go. Ja tämä oli oikein hyvä biisi, myös, jonka kuulin myös livenä. Niin haluan, että tekin kuulette sen ja fiilistelti Kertokaa toki mietteitä tästä, tästä kyseisestä kappaleesta tuonne tuota, niin, radioverkon eri viestikanaviin. Ai ai ai, ai, ai ai ai mikäs ai ai ai, mikä toinen ravinna oli? Melancolin melodiot, uutta raminää.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 Lost ja Kääriä, ja kappaloa nimeltään Rave Yard. Aivan uutta, aivan uutta tota Lord of the Lost, mutta samalla on myös aivan uutta Käärien musiikkia. hän on, Käärihän on nyt, tota, niin nyt tänä syksynä mukana tuossa vain elämää ohjelmassa. Tota, siellä tota oli, tossa, oli uutisissa juttua, kun oli tästä vain elämää ohjelmasta, missä oli... Oli tota, päivän nyt heti ensimmäisenä, jos mä en oikein, ja tota, hänen, hänen tota niin, yksi hänen biisestään autiomaan, niin kenenkään hän esittämällä nyt sattuu olemaan, oliko nyt, kenenkään, kenenkään, tota, -olema, oliko se nyt Lauri Hav vai tota, kuka se nyt olikaan, joka nyt hänet, hänen tota, tuotantoaan, tuotantoaan pääsee tämän kyseisen autiomaa biisin pääsin nyt tämän sovittamaan, niin, tässä kyseisessä kappaleessa sitten, niin oli, oli tota käynyt semmoinen homma, että hänet oli, hänet oli tota, <lacht> itse asiassa Johannes Broterukselta se oli, eikä, eikä Lauri Haavilta, vaan Johannes Broterukselta tämä oli, niin, niin, tota, äh, niin Johannes Broterukselta oli sitten tota, pakottanut, pakottanut tota, niin, äh, Beemin ja käärien niin tämmöisen tekemään, tämmöisen sove, sovinnon, sovinnon tästä, kun oli, oli tullut hetkellinen välirikko tälle kaksi Beemille ja Kääriälle, kun ö, tota, ö, he olivat sopineet, että, ö, että tota, Kääriä ja Beem lähtee yhtä aikaa niin tuonne Satulinnaan ö, vain, vain ohjelmaan tuota esiintymään mutta kääriä sitten tuota niin en tiedä oliko niin en tiedä mikä sitten sai käärien lähtemään lähtemään tuota satulinnan ilman beemia niin pm sitten tuota niin ä, aiheutti vähän aiheutti tuota vähän, vähän nosti niin sanottusti no, nosti vähän nyrkkiä ja her, heristi nyrkkiä tuota kärjelle tässä tässä tuota Tämän, tämän esityksen kautta. Mutta joo, ää, oikein, oikein hyvä, tähän tuo kuulosti, tuo Raveyard. mutta en niin tuolla tota radioverkon ää, discordin puolella setele laittaakin näin, että, että tota, kuulostaa tää, tää niin Raveyard kuulostaa tosi paljon vanhalta Sixteen naisin biisiltä. Ja nyt kun se nyt kun sen tolla tavalla sanottiin, niin kyllä, kyllähän toi kuulostaa. Niin Reivi ja Reivi kuulostaa vähän 69-aistilta, varsinkin toi lauloja näin, niin kuulosti kyllä tosi paljon Jussi 69 siltä että, niinku, että sikäli. Mutta kumminkin kuulosti vanhalta, vanhalta 69, 69-aistilta kumminkin toi, toi musa. Öö. Tuossa mä voisin sanoa, että noin, puolen, noin 25 minuutin päästä voitaisiin lähteä, lähteä ensimmäisen kerran tuonne, tota, niin ää, tutustumaan tähän meikäläisen uuteen ohjelmaosioon, eli, eli 94 decibeliin, mutta, mutta ennen sitä meillä on kumminkin musaa täällä, täällä on muun muassa, muun muassa tulossa Erika Wiegman ja Credence Clearwater Revivalia, sitten noonimistä nimistä artistia joka tuota, laulaa japaniksi erään biisin ja... kyllä, kyllä. Tuota, meidän on pakko tässä vaiheessa sitten soittaa se, se perhanan äh, niin, perhanan tota, Britney Spearsin biisi mikä meen on saijemin aiemmin jo soittolistalla tai ai meen saijemin ottaa varaa lähhen mutta laitetaan kumminkin kohtelan Britney Spearsin kappale Womanizer tähän väliin, ja sen jälkeen palataan astialle. Tai ei ehkä välttämättä vielä ees jälkeen, mutta tuon uh, Noon merry jälkeen jälkeen tota, palataan sitten niin, uh, astialle. Nämä on langolien No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. it going I know you got a clue what you're doing you can play brand new to all the other chicks out here but I know what you are what you are baby <coughs> look at you getting more than just a real up baby you got all the puppets with the strings up baking like a good one but I call them like I see 'em. I know what you are what you are baby Boy, don't try to front. I'm uh, uh, not just, just what you are. Uh, uh. Boy, don't try to front. I'm uh, uh, not just, just what you are. Uh, uh. You, you say I'm crazy, I got you crazy. You're nothing but a womanizer. Daddy yo, you got the swagger of a champion. So bad for you, you just can't find the right companion. I guess when you have one too many, makes it hard. It could be easy who you are. That's just who you are, baby. Lollipop mistake me you're a sucker to think that i will be a victim not another say it play it how you want it but no way i'm never gonna fall for you never use Täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio, jefu ja melankolian melodiat. sarjasta nimeltä Hotel in Humans. Tota, tämä oli kyllä erikoinen tapaus tämä, tämä biisi ja tämä anime itse asiassa. Kun mä aloin katsomaan tätä silloin, kun tätä tuli, oli vasta kaksi tullut. Niin tässä nyt täynnä, öö, heinäkuussa. Ja tota, siis tämä vaikutti tosi, tosi hyvältä ja mä olin sellainen, että okei, okay, okay. okei. tässä voi olla jotain. Ja tota, että, että, että tässä, tässä on jotain, tässä on jotain, mikä, niinku, mikä, vet, mikä vetoaa. Ja siis mä en ole sen jälkeen tähän sarjaan palannut, mutta tämä vaikuttaa hirveän mielenkiintoiselta. että mun pitäisi oikeasti ottaa, ottaa itse niskasta kiinni ja katsoa tää, koska, koska tota, semmoinen asetelma, että on, on olemassa hotelli, missä tota, niin, mikä, on, mikä on tavallaan tämmöisille niin, elämänsä, elämänsä tota, niin, niin, palkkat, Tappajille menettäneille tai palkkatappamiselle menettäneille, menettäneille tyypeille oma, semmoinen, oma, oma suojapaikka, jossa voi sitten niin mahdollisesti just, jos on vaikka ö, oma, oma henki uhattuna tai, tai sitten tota, niin tai mahdollisesti, jos haluaa vaikka ihan vaan mahdollisesti kuolla, niin on, on niin mahdollista tämmöisiin vähän erilaiseen, erilaisiin tota, toimenpiteisiin siinä, siinä hotellissa. Ja jos tommonen, tommonen sarja kiinnostaa, niin mielenkiinnosta kannattaa vilkaista. Itse ainakin tuon kahden jakson perusteella, mitä mä katsoin silloin, niin oikein, oikein hyvältä vaikutti. Tuossa nyt kun katson piisilistaa niin tota, voin sanoa, että muutaman biisin päästä päästään- niin päästään päästään tota, niin kuulemaan ensimmäinen ensimmäinen tota, niin, ää, pätkä tätä meikäläisen uutta juttusarjaa joka, tämän, joka tämän korva sitä joka nyt korvaa tämän viime, kev viime keväänä. keväännä oikeastaan kesän alussa loppuneen loppuneen tota, siitä on nyt aika ohjelmaosion, eli tullaan kuulemaan sellaista ohjelmaosiota kuin 94 desibeliä joka on tällainen tutustumismatka meikäisen syntymään rockmusiikkiin. Eli Eli tota, mennään siis vuoteen 1994 ja sen, sen sitten erilaisiin, erilaisiin rockmusiikin tota, esittäjiin ja heidän heidän tota, julkaisemiin sen vuoden levyihin. Onko ne, onko kaikki sitten kaikista tunnetuimpia levyjä? Siitä voi, sitä voidaan miettiä, mutta tota, Ehdottomasti jos teillä on esimerkiksi niin, äh, tämmöisiä, tämmöisiä tota, niin, äh, levyjä tai esittäjiä ehdotuksia, jotka ovat vuoden 94, vuoda 1994 äh, rockmusiikkia tai metallimusiikkia tehneitä esittäjiä, niin ehdottomasti otan niitä ylös ja mahdollisesti sitten syvempään tutkiskeluun. Mutta ainakin nyt syksyn ajan, Mä tuota, tuun tekemään tätä 94 desibeliä tässä, tässä tuota, melodioiden ohessa. Mutta ennen, ennen tätä kyseistä ohjelmaosiota me tullaan tässä kuuntelemaan muun muassa äh, Blind Channelia, äh, Erika Viikmania ja seuraavaksi kuunnellankin sitten CCR eli Credence Clearwater Revivalia ja heidän tuota, Biisiään, Have you ever seen the rain? Melankolian melodiat! Lasten on lapsenmielisille aikuisille! Äänessä Jefudam on! Ja, ja häävalssia ei tämän tahti tanssita. Kun et jaksa enää esittää mitään, kun et suuta pysty supussa pitää, tule luoksemme. Pöytä on jo katettu. Tota, nimikkoalbumi, tämä, tämä kyseinen tota, B-si. Miltä tämä niin biisi oli silloin, kun tämä niin Erikan ensimmäinen koko pitkä tuli? Kyllä. Neljä, noin neljä vuoden takaa, vuote 2021. Pahimpia koronavuosia. Tuo tota niin, niin julkaisu tai levy julkaisu. Mutta ennen kuin me mennään ö, tähän 94 desibeliin, niin mä haluan kysyä teiltä kysymyksen, että mikä tähän liittyy tähän ensimmäiseen biisiin tai ensimmäiseen levyyn, mihin me mennään. Kuinka moni keksii 1994, tota, semmoisen levyn, mikä missä mentiin missä tota, käytetty erästä, erästä tota, kotimaista, niin tunnettua kirjateosta ohjana? Että mikä, mikä tota, esittäjä ja mikä levy on käyttänyt tämmöistä tätä pohjana. Ja tähän levyyn me mennään tässä 94 desibelin ensimmäisessä osassa. Mutta siihen tota, me menemme seuraavan jälkeen. Nimittäin nyt me kuunnellaan Blind Channel ja heidän kappaleensa tota, niin Euroviisu, heidän tota, vuoden 2021 Euroviisu-biisinsä Dark Side. Eviltä Lifestyles of Sick and Dangerous. Jämäkolin melodiot. No, ei tässä näkään nuoremmaksi muututa. Mitä sinulla tulee mieleen vuodesta 1994. Allekirjoittaneelle vuosi 1994 tarkoitti syntymää. Musiikillisesti vuosi 1994 oli todella vetoista monessakin suhteessa. Radiossa ja levysoittimissa raikaisia Ace of Base, Rednecks, Scatman John. Aikapeili ja Toinen maanantai, joista viimeiseksi mainitut hoilasivat karuimpia rakkauslaulujaan, eli Mikset tahdo olla munkaan, öö, Mitä nyt oli sohva, En mä oikein tiedä, mitä näiden tulikaan. ja sitten myös siitä, että Jos sulla on toinen, että sellaisia, sellaisia biisejä soitettiin siihen aikaan, Tulipaan sinä, myönnä, sinä vuonna myös yksi vihatuimmista joulurenkotuksista, nimittäin Maria Karin toive siitä, että hän haluaisi vain sinut jouluna. Se, mikä mielestäni on jäänyt pimeentoon puhuttaessa vuodesta 1994, on rock- ja metallimusiikki, ja se on tämän minun uuden ohjelmaosioni keskeinen teema. Ensimmäisenä matkaamme vuoteen 1900 vuoden 1993 syyskuuhun Sunlight-studioille, sillä siellä sävelsi suomalainen metalliyhtiö Amorphis toista levyään 1. kuussa 1994 julkaistavaa Tales from the Thousand Lakesia. Levyn nauhoitus oli jo itsessään erikoinen prosessi, sillä tuottaja Thomas Schosberg, tai Schosberg, Uh, yllättyi kuullessaan Amorfikselta, että yhtiö haluaisi death metal musiikkia soivalle levylleen puhdasta laulua. Tämän puhtaan laulun toi levylle suomalainen Ville Tuomi. Levy itsessään on ottanut kappaleiden sanoitukset suoraan Kalevalan englanninkielisestä versiosta. Kappaleet kuten Into Hiding, The Castaway, Black Winter Day, Drowned Maid sekä In The Beginning ovat suoraan Kalevalan tarinoita. Tämän lisäksi levyllä on muutakin kansanperinteeseen liittyvää, sillä levyyn päättävässä Magic and Mayhem-kappaleessa kuullaan mukaelma ja kansanlaulusta. Yleisesti Tales from the Thousand Lakesia pidetään amorfiksen merkittävimpänä ja levyjulkaisuna ja yhtenä suomalaisen musiikin merkkiteoksista. Ilmestyessään se oli myydyimpiä metallialbumeja koko vuonna, ja se sai erityistä huomiota Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämän lisäksi albumi on yhä tänä päivänä yksi myydyimpiä suomalaisia metallialbumeja, ja siitä syystä erittäin hyvä avaamaan tämän vuoden 1994 metalli- ja keskittyvä matkamme. Melankolian melodiat. 94 desibeliä. Morphys ja The Castaway, se oli meidän ensimmäinen tota, niin, 90 decibelin tutkimusmatkalla, tota, tai tämmöisellä niin, tutustumismatkalla, syntää vuotinen rockmusiikkiin tämän kyseisen, kyseisen levyn kautta, tämä ensimmäinen tämmöinen niin, levy, mitä me lähdettiin tutkailemaan tässä, tässä ohjelma-osiossa. Ensi kerralla... No, mä en oikeastaan tiedä vielä, että mitä sieltä on ensi kerralla tulossa. Mulla on kyllä, mulla on kyllä jonkunlainen lista, jonkunlainen lista, niin tota, kyllä kasattuna tähän tota, 94, 94, mutta tota, äh, mä en ihan tarkalleen ole vielä miettinyt sitä tarkemmin, että mitä sieltä sitten, mitä sieltä sitten tota, soitetaan, mutta enkä minä jotain, jotain sieltä niin no, niinä soitettavaksi, siellä on kumminkin, ö, siellä on aika paljon semmoista kivaa, kivaa siellä soittolistassa, mutta ö, jatketaan tästä musiikilla, meillä on seuraavaksi listalla vähän uudempaa kotimaista, vähän tuntemattomampaa kotimaista ö, niin, ö, metallimusiikin esittäjää nimeltä Last Call Disaster La La Last Call Disaster jotkut tota niin äh, sen, vähän riippuu keneltä kysyy, mutta lähdetään kumminkin heidän musiikkiaan kuuntelemaan e tämmöinen tämmönen biisi kuin Is It me, that's making me sick, joka on sama nimiseltä EPltä tämän kuulin tuossa. Elokuussa tämän ja ajattelen, että hei, tähän kuulostaa semmoiselta, että voisi nostaa sitten tuota, kauden, ekassa, melan, kauden ekassa melankolisissa esiin tämän yhtyeen. Lähdetään kuuntelemaan tähän välin last call ja palataan sen, jälkeen, palataan, sen jälkeen, palataan sen jälkeen asti alle. Ja täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio, IEFU ja melankolian melodiat. Cold Disaster ja tota, Is sit me that's making me sick? Kyllä, tota, kyllä se oli melkoista melkoista ördäystä. Ja tuolla, tota, se täällä kommentoi tuolla Discordin puolella, että myönnetään, että mä rupesin lämpimään eikö se, että muutenkin Örinämetalli alkoi maistumaan maast, vasta, öö, vasta heavy userin jälkeen. Kyllä, kieltämättä itelläkin oli, että ördäysmetalli Vaati kyllä vähän siirretyshoitoa, että, että sikäli. Tota, mm, mietin tässä, että mistä minä voisin heittää teille läpyskään tähän väliin. Nimittäin äh, tuossa on vartti vielä, aikaa. vartti vielä aikaa ennen kuin kello, kello lyö tasan ja siihen pitäisi varmaan joku, joku teema keksiä. Pistetään tämmöinen vartti teema, vartti, niin kuin aikaa. vartti aikaa ja pistetään melodia rähinä. Tähän, tähän tulille tälle, tämmöinen niinku ekstempore, että mitä me soitetaan siinä, ja annan teille, annan teille tämän noin 10 minuuttia aikaa vastata tähän, vastata tähän että kumpaa me lähdetään soittoon tässä, niin äh, illan, tuossa noin tossa, kun kello lyö tasan meillä olisi täällä muun muassa, muun muassa tota listalla mastodonia öö, sit meillä olisi black tidea Lakunakoilija. että noista kolmesta. Mastodon, Tide vai Lagunacoil? Mikä, mikä maistuu? Te, te päätätte sen. Mutta ö, ennen kuin soitellaan niitä, niin ennen kuin soitetaan jotain niistä, niin, niin tota, kuunnellaan kumminkin Poison Blackiä tähän väliin. He, heidän tuota, niin, levyltään last The Last Stained Despair, olisi tuota kappaleen, nimeltä The, öö, kappaleen nimeltä Rush, joka tuota, kuunneltaisiin tähän väliin. Ja täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio, Jefu ja Melankolian melodiat. Me saatiin kaikki pisteet soitettua ja me aivan liian ajoissa. Mutta tota, tässä on vielä noin yhdeksän minuuttia aikaa, aikaa tota niin, vielä heittää, heittää niin mietteet, että mitä me soitetaan tässä niin tasalta, tasalta tässä niin ohjelmassa. Soitetaanko me Black Tidea, Lakunakoilia vai Mastodonia? Siellä on meikäläisillä kolme kolme tuota, niin, ä, biisiä valittuna, tai jokaiselta yhtiöltä valittuna yksi biisi, mutta nämä kolme, kolme tuota, yhtiötä on tuossa listalla, niin ajattelin, että katsotaan, että mitä, mitä tuota, niin kuulijat haluaa kuunnella. Ja tuota, sen voin sanoa tällä hetkellä, että ainakin jotain näistä me tullaan, jotain näistä me tullaan ainakin soittamaan. Ja voin, jo, voin jo tässä muuten va vaiheessa myös sanoa sen, että sitten kun me päästään tuonne <tosio> niin, niin, niin, niin, kolmannen tunnin loppupätkälle, niin siellä tulee sitten semmoset semmoiset setit, että heikompaa voi vähän hirvittää. Että siellä on muun muassa meillä, meillä kierrepallohittinä tulee olemaan hyvin, hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen setti tai hyvin mielenkiintoinen yhtyö, mikä on ehkä vähän, vähän liian tunnettukin jossain määrin että tota heitellään jo että taisi ottaa kaikki. No mikä siinä? Sekin voi olla, sekin voi olla vaihtoehto jos se tule, tule ääniä. tai omia näkemyksiä, että mitä näistä kolmesta tullaan tullaan soittamaan pian Mutta ennen ennen tuota niin ennen kuin me lähdetään kuuntelemaan yhtään mitään näistä kolmesta kolmesta esittäjästä, niin me tullaan soittaa hieman tuota, niin 70 luvun, 70 -luvun diskoa tässä ja myös vähän myös muutakin muutakin tämmästä vähän erikoista erikoissettiä tähän tähän tuota niin tän tota torstai iltaa me lähdetään semmoisen oikee oikee niinkö niin sanotusti, niin sanotusti shit-linjalle voisko sano <laughs> voisko jossain määrin sanoa koska ää, me lähetään lähetetään tota niin kuuntelemaan voi joku, me käydään myös kuuntelemaan tässä ohjelmassa ekassa, ekassa lähetyksessä tälle vuotta, niin, niin me tullaan myös kuuntelemaan semmoista yhteyttä, mitä mä en ole soittaa ollenkaan tässä meidän tässä, tota, ohjelmassa vielä koskaan. Ainakaan tietääkseni, koska mä en, mä en ainakaan, ainakaan niin mukaan, mitä mä olen kattonut mun musalistoja, niin mä en ole koskaan tainnut soittaa, Sabatonia tässä ohjelmassa, sitäkin soitetaan tässä, tässä tuota niin, ennen kuin lähdetään kattelemaan että mitä siellä melodiarähinä osastolla kuuluu, tai mitä sinne melodiarähinä oikein lähdetään soittamaan. Mutta ennen sitä lähdetään kuuntelemaan Sabatonia, ja ennen, ennen Sabatonia kuunnellaan kumminkin Abbaa, ja Abbalta kappale Mamma Mia, mutta Sabatonilta sitten lähdetään kuuntelemaan jotain aivan erilaista. Jotain heidän, tota, heidän tunnetummasta päästä. Meillä no, on No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. oli jo melodiat ja, ja hövalsia ei tämän tahti tanssita. Siinä olikin tota, ö, Sabatonin kappale Fields of Verdun. Tämä on tota, julkaistu levyllä The Great War. Vähän jossain määrin voin taisin todetakin, että shittilistä kamaa. Mutta tota, ö, mulla itsellä Sabatonin kanssa on vähän tämmönen, että no ei se nyt ihan, ihan niinku sitä, sitä ole niinku parasta mahdollista metallia ole, mutta kyllä se menee niinku taustamökänä. Varsinkin tota niin... Varsinkin niin huono, huono, huonoina päivinä. Tai niin kuin, että no se menee taustamökänä, että ei sen, ei sen enempää. Mutta tota, melodia rähinä olisi tässä nyt käsillä. Ja, ja tota, kysyinkin tuossa, että mitä soitetaan. Mastodonia, Blacktide ja Valakunakoilia. Tota, sieltähän niin, tuolla radioverkon Discordin puolelta Tuota niin, huudeltiin, että, että soitapa lakunakoilija, niin pistetään lakunakoilija tuossa sitten soittoon yhtyeen levyltä Broken Crown Broken Halo on tuota, tämmöiseltä levyltä lähtee soittuun kappaleen nimeltä In the End I Feel Alive. Ja ajattelinkin, että tämmöinen, että mä en kerrokaan, että mitä biisejä mä oon sinne valinnut, niin, niin se vähän auttaa, auttaa asiassa. Mutta lakunakoilin jälkeen soitellaan vähän Children of Bodomia, tai Children of Bodomia, miten se nyt pitäisi lausua, ja heidän, heidän sitten tota, niin, musiikkiaan tähän heti perään. Sen jälkeen mä voisin, näiden, näiden tota, biisien jälkeen mä voisin sitten niin, vähän jutustella siitä, että kun tuossa kesällä, tai tuossa noin kuukausi sitten pistin, pistin tota, niin pohtoon meikeläsen meikeläsen tuota öö Musa niin tuota, ohjelmistoa hieman niin vähän käyttäjä kokemuksia tästä tästä tuota Tidal nimisestä tuota musiikin soitto tai musiikin soitto musiikin streamauspalvelusta jotenka niitä tuota sitten näiden näiden kohden metalli vetoisen biisin jälkeen. Joten lähdetään kuuntelemaan melodia, tämänkertainen melodiarähinän voittaja tähän väliin ja sitten tuota vähän bodomia siihen perään. Melangolia, melodiat, melodiarähinä, melangolia... Se oli Living Dead Beat ja Children of Bodom-levyltä Are You Dead Yet vuolta 2005 tämä nyt toi vaan 2006? No kumminkin on tota, niitä levyjä niitä Bodomilta, mitä itse silloin aikanaan, aikanaan kulutti ja tota, mitä kautta tutustuvan vähän tämmöiseen raskaampaan niin metallimusiikkiin. Tuossa pyörittelin vähän, että mitä sitä, mitä sitä tässä tota, niin, niin, niin, öö, tälle viimeiselle tunnille mahduttaisi. Mulla on kumminkin muutama biisi. Muutama biisi, muutama biisi on soitettavana ja sitten tota, kumminkin vielä ainakin, ainakin, tota, tämä, ainakin pari juttua, mistä mä voisin vähän keskustella. Ja kyselläkin vähän teiltä, että mitä ihmettä tää nyt on. Tota, no, Ensimmäisenä mä tossa annoin ymmärtää jo tossa, tota, ennen melodiarähinä viisiä, että mä voisin jutella vähän tästä Tidal-käyttökokemuksesta, kun tota, niin oli, olen tässä nyt noin kuukauden päivät käyttänyt tätä musiikin striimauspalvelua. Ja koska vaihdoin Spotifysta tähän nyt, koska... koska tota, Öö, kun Spotifysta tuli uutisointia nyt, että siellä oli siellä, niin öö, että he, oliko se nyt tämä perustaja vähän mennyt vähän vissin AI-hommien kanssa jotenkin lyönyt hynttyt yhteen tai jotain, niin se vähän, vähän alkoi kyse, kyse mä vähän vähän miettiä, että ei herra aika, että emme halua rahoittaa semmoista toimintaa ollenkaan. Että muutenkin Spotifylla muutenkin menee vähän, on vähän su, sus niin tota niin päätin, että päätin siinä kohtaa, että okei, että mä haluan ottaa jotain jonkun toisen, toisen tuota palvelun tähän alle käyttöön, että mä, tota, että mä selvittelen, että mikä voisi olla hyvä palvelu tähän korvaajaksi. Ja suoraan, niin ehdotettiin, että Tidal, Tidal on käytännössä parempi, parempi tota, niin, niin, niin Spotify ja mitä nyt kuukauden käyttö Tällaisella niin kuukauden käyttökokemuksella, voin sanoa, niin kyllä, se, kyllä sen huomaa heti, että kun kuuntellaan yli ylipäätään, niin kyllä se on paljon parempi, laatuisempi se striimi siinä kuin tuota, tuossa, tuota, niin äh, Spotifyssa. Samaan aikaan myös niin puhelimellakin, kun kuuntelee, niin voi kuunnella vähän paremmin, paremmalla laadulla musaa, musaa kuin sillä, mikä siinä on, tuota, mikä Spotifyssa on, kun Spotifyssa on kanssa se Visi, joku automaattinen niin tota, laaduhuononnos siinä mukana. Mikä on vähän, vähän, vähän, vähän semmoinen, ei, ei, not, not good, not good. Mutta tota, ne on niitä, ne on näitä pieniä asioita. Pieniä asioita, mitä, niin kuin, mitkä tekee kyllä, mitkä tekee, on kyllä niin kuin, elämänlaatua parantavia tai huonontavia asioita. Ja itse tota, tykkään kuunnella musiikki niin mahdollisimman puhtaana, niin tämä... Tämähän auttaa asiaa paljon paremmin, todella hyvin. Öö, ja onhan se kiva, kyllä niin kuin kuunnella esimerkiksi just flakkina, Flakki, tota, niin öö, tiedostaa tai flakkina muusaa, kun se on käytännössä häviötöntä, häviötöntä se ääni, mitä sitä tulee ulos silloin, tota, silloin kun se kuuntelee flakkina. Ne viisit, mitä sieltä nyt tuleekaan sitten, tuota mikä on ihan kiva juttu, että niin näin niin verrattuna Spotifyhin. jos Spotify nyt heitin pois, niin myös tarkoittaa sitä, että mun piti alkaa kunnassa podcasteja toisella, toisella, toisella tuota, ohjelmistolla, ja tähän, tähän tuota, niin, niin, ä, avuksi mulla on, mulla on jo puhelimessa ollut jo jonkun aikaa tämä ä, Pocket Casts-niminen, tuota, appi, tämä applikaatio, ja se on ollut kyllä kans tosi hyvä, varsinkin näinkö tota iltaisin ennen nukkumaan menoa, kun kuuntelee jotain podcastia, niin, tota, niin kuuluu jopa oikeasti paremmin kuin Spotifysta. Ne podcastit. Mikä on ihan kiva. Ja siitä kuuluu, ja siitä kuuluu, kans paljon, siis siitä kuuluu paljon selvemmin kuin Spotifysta. Mikä on aika mielenkiintoista, että mä sen huomioon, että ne ei ole se ei ole edes niinku omassa miksauksessakaan se ongelma vaan se on ihan oikeasti niinku Spotify. Spotify ongelma se. Se, tota se että miksi, miksi se toimii vähän, toimii vähän tota, niin kummallisesti se heidän heidän öö, tai että miksi se niin, tota, niin kuuluu huonosti se niin tämä kyseinen, kyseinen äänite. Mitä kuuntelen sillä hetkellä. mutta joo, siinä oli, siinä oli tämmönen pieni, pienimuotoinen Spotify, tai, tai pienimuotoinen Tidal-käyttökokemus Tidal käyttökokemus, niin, arvio noin kuukauden ajalta. Tota, Lähdetään tähän väliin kuuntelemaan musiikkia, Lähdetään kuuntelemaan vähän suomenkielistä musaa tähän väliin. Mä en ottanut tänään, tänään soittaa kovin montaa suomenkielistä biisejä noin muutenkaan, niin niin on ihan, ihan hyvä, että me lähdetään kuuntelemaan suomenkielistä kielestä musaa tähän väliin. Nimittäin Domi ja Herra Pulu-nimiset tota, esittäjät on tehnyt tämmöisen kappaleen tuossa joku aika sitten kuin Elämä, niin valo, jonka oli tullut tämä kappale meidän varmista. Tämä on tullut tänä vuonna ja se on tullut tuossa maaliskuussa. Jotenkaan... Lähdetään kuuntelemaan tämmöistä vähän, ö, ö, voisiko sanoa vähän teknumpaa osastoa, Tekno, teknompaa tota niin, Suomi-humppaa. Mennään, mennään siihen ja mennään sen jälkeen vähän ä, tietynlaisen listahitin pariin, koska onhan se pakko vähän jutella tästä tästä tota kesän, kesän ehkä kuumimmasta kesän kuumimmasta elokuvasta ja samaan aikaan kesän ä, Netflixin ehkä pitkästä aikaa tämmöisestä animaatioilmiöstä jonkin verran tässä, tässä välissä. Mutta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 Päiviin eilisiin kun mä en, kun yksinäisiin ajatuksiin. Auringon polttamii kaatui ja vaeltelin, sä kuin tyhjästä ilmestyit. Olin myytymään, halusin sun. Sä Ehdoin tehdä naisen oman Susta laittaa puhelimen taustakuvan Jonkun soman Ehkä hieman Sä oot lauantaina yhdessä teimme haaveista totta. Sä oot Viio, herra pulu ja Elämäni valo. Tämmöistä vähän rytmikkäämpää iskelmää taitaa, taitaa olla paras mallinen, miten tuota voi kuvailla. Mä en oikeastaan tiedä noita no, tuommoisista niinku, teknotaustaan tek, tekno, niinku, tehdyistä niinku, suomenkielisistä biisistä, että mitä noista voi sanoa, että tuota, voiko tuota sanoa iskelmäksi. Tai ny nykypäivän iskelmää taitaa olla paras, miten tuota voi kuvailla. Koska toi on vähän to, taas näitä sar, sarjassa näitä Arttu Art viskari ratkaisuja toi biisi. Elämäni, valo, mun perunamaa ja iki, iki ja niin edespäin. Oli ihan, ihan hauska. hauska biisi silloin, kun mä kuulin toi ensimmäisen kerran. mutta oon että no okei, tämä kuulostaa ihan, ihan veikeeltä. Ja pistin, sitten, pistin sitä, tota, niin, niin, niin, että jotain, jotain pitää, pitää soittaa. Jotain pitää tällaista välillä niin heittää tämmöisiä täytepiisejä. Tää on just täydelleen täytepiisi niin tähän, tähän ohjelmaan. Ja muutenkin toinen hömppäbiisi, niin miksi ei. Tossa mainitsin ennen tätä Elämäni valobiisiä, että, että vois puhua tästä Netflixin eräästä tämän vuoden isoimmasta animaatiotapauksesta. Ja no siis, tossa, oliko se nyt heinäkuussa? Kyllä. Tossa heinäkuussa niin tota, katsoin sitten tällaisen... Tämän ison, ison animaatiotapauksen nimeltään äh, K-pop Demon, Demon Hunters eli K-pop-parit demonien jäljillä. Voi, voi Jeesus, mikä nimi suomeksi tolla on, mutta, on, mutta äh, se, oli, se oli kokemus. Siis ihan, ihan tota, niin kokemus, koska äh, mä oon itse kattonut äh, tässä nyt ihan niin menneenä vuosina muun mm. muassa tämän. tämän tota, niin Sonyn julkaisemat Spider-Verse-elokuvat. man spider -elokuvat. Ja, tota, niin, ja siis tämä K-pop Demon Hunters jatkaa tätä samaa, samaa linjaa. Eli tota, näyttää, näyttää oikein hyvältä, ja ei ole ihan niin, niin semmoista puhdasta 3D-animaatiota, mitä se voisi olla. Et tota, näyttää siis ihan tajuttoman hyvältä. Ja Pystyy, niin kuin, pystyy toimimaan omana teoksenaan, ehkä, ehkä me tullaan näkemään tuota, tästä joku jatkoosa tälle K-Pop Demon Huntersille, aika todennäköisesti tullaan näkemään joku jatkoosa koska siis onhan tää nyt herranen aika, niin yksi tämän vuoden isoimpia anima animaatiotapauksia, mutta samaan aikaan myös tän yksi varmaan moneen vuoteen isoja animaatiotapauksia, ihan jo sillä, että, että niin sen musiikki, on pääsee ihan niinku perusradiokanavien hittilistalle. Ja, ja sitten tota, myös sitten sekin, että se on, se on myös semmoista hyvää. Se on semmoista niinku oikeasti kuunneltavaa kunneltava, olosta musaa. Ja ajattelinkin, että tämä, tämä tota, näin, vastaten tähän ilmiöön, niin voisin soittaa tästä. Tästä kyseisestä elokuvasta yhden viisi, joka on sitten se mikä nimenomaan tällä tota, listoilla myös sopii ihmisillä. Nimittäin uh, Hunt, Huntriksin tota, kappale uh, Golden, joka, tota, jo, jonka on esittänyt muun muassa, jossa on tota, esittäjinä EJ tai EJAE, Aud, uh, Audrey Nuna ja Ray Ami. Jotenka, lähdetään kuuntelemaan tähän väliin Golden ja sen jälkeen vähän hieman lisää animeaiheista, musiikkia. Voisin sanoa, että tämmöinen toinen tämän illan tota, niin anime, anime tota, nosto. Ihan sen takia, että huomenna, huomenna on tota, Suomessa erään ison anime elokuvan ensi ilta, joka on aika iso myös näin maailmallakin ollut. Lobu, ei lobu, yofu, ei lobu, yofu, ei lobu, ei lobu, ei ei lobu, I was a ghost, I was a Ha, told Oh, kiss so okay yeah, yeah. Given the throne I didn't know how to believe I was the queen that I met. I'll see. No more hiding. I'll be shining like I'm. Siinä oli Golden, ja kappalehän oli tosiaan K-pop Demon Hunters animaatioelokuvasta, ja, ja tota, ö, esitteinä oli EJ, ö, Audrey Nuna ja Ray Ami, jotka tota, esittää tätä pääkolmikkoa. Ö, niin, animaatioelokuvista, ja tästä itse tästä K-pop Demon Huntersista on hyvä... Nosto siinä mielessä, että öö, nykyään Netflix on jännä palvelu siinä, siinä mielessä, että öö, kun ennen aikanaan, öö, kun lapset tai lapsena katsoi jotain niin omia suosikkielokuvia tai tämmöisiä, niin niitä samoja dvd samoja VHS-kasetteja pyöritettiin alusta loppuun, alusta loppuun, alusta loppuun, niin tuota. Nyt on tätä samaa, samaa efekteä ollut ainakin huomattavasti ollut sosiaalisen median puolella, kun on tullut todistettua tätä K-pop Demon Hunters maniaa jossain määrin, ja siellä on tota, niin, niin, niin, perheen, perheen, niissä perheen äidit on myös katsonut sitten lastensa kanssa tämä K-pop Demon Hunters, ja onhan tämä, onhan tämä tuota niin, omanlaisensa sukupalvikokemus, mutta saman aikaan semmoinen tietynlainen yhdistävä tekijä ihmisissä, ihmisten kanssa, että Tämä on semmoinen, semmoinen elokuva, minkä voi lapset tai aikuiset katsoa yhdessä. Koska siinä on, on hyvää musaa, tai siinä on semmoista niin ihan suht välttävää musaa. No, oikeasti mä tykkään itse omista piisestä, Sitten tosiaan on ihan, ihan pätevä juoni. Siinä on hyvä animaatio. Siinä on sitä, tota, niin myös, niin myös tod todella, hyvää, todella hyvää toimintaakin. Ja onhan tässä myös sitten K-pop Demon Huntersi myös ettla tpassunen oman aikansa frozen mikä on aika pelottavaa ajatella että, että tota, K -pop, K -pop, sen pitää olla k-poppia mikä tota päihitti mikä, tota niin, äh, on to, mikä niin päihitti siis niin kuin maailman yhden, jär, niin kuin yhden suurimmista tämmöisistä niin, niin äh, animaatioelokuvien kunin, äh, animaatio kunin, kuningattarista että vau. Niinku, wow. <laughs> Mikä näkö jännää. Mutta, ö, lisää animaatio niin tota, huomenna, huomenna tota, tulee ensi tänne Suomen maalle, tota, uh, Demon Slayers, niminen, tai Demon Slayer, tota, uh, Infinity Castle, niminen, tota, anime-elokuva. Ja, Mä oon menossa sen kattoa huomenna, ja ajattelin, että fiilistellään, fiilistellään vähän sitä huomista niin Demon Slayer ensi iltaa ö, soittamalla hieman Demon Slayer-animesta musaa. Ö, Demon Slayer on siis yksi tämän, tällä hetkellä yksi suosituimmista anime-sarjoista, anime mikä tota, Japanissa tällä hetkellä pyörii. Ja se on tota, semmonen, semmonen tota, niin tapaus, että se siellä, sitä, sitä katsoo lapset ja aikuiset ja perheet yhdessä välillä jopa. Mä en tiedä minkä takia, mutta kun se on niin hemmetin väkivaltainen välillä, että mä ihmettelen, että miten ihmeessä, miten ihmeessä jotkut tota, lapset voi tätä katsoa. Mutta tämä on ilmeisesti ollut sitten sitä sen myötä tämä kattelu että semmoista, että, että tota, porukka, porukka, tota, katsoo tämän sen takia, sen takia niin, niin, niin, yhdessä. Sen takia tota, niin, monet menee kattoon sen, koska muutkin menee katsomaan sen. Eikä, vält, eikä, tarvi, tota, eikä, eikä välttämättä välitä siitä elokuvasta ollenkaan tai sitä, niin, sitä tota, niin, äh, franchise ollenkaan. Mutta omasta mielestä Demon Slayer on sieltä paremmasta päästä näitä niin sanotusti Uuden, u, näitä nykypäivän, nykypäivän isosta soonen-sarjoista, tai, tai näistä isoista toimintasarjoista. Aivan, aivan niin loistavaa, loistavaa tuota toiminta, loistava toimintasarja. Suosittelen kyllä lämpimästi kaikille tuota katsottavaksi, jos mahdollista on. Joten tota, lähdetään kuuntelemaan tästä, anime, tästä animesarjasta sarjan ensimmäinen, ensimmäinen lopputunnuskappale, From the Edge, jonka on esittänyt Fiction Junction ja Lisa.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 Jason Junction, Lisa ja From the Edge. Eli tota, oli tämän Kimetsu no Yaiba Demon Slayer-animen tota, ensimmäinen lopputunnuskappale. Ja tässä kattelin kelloa hieman, niin tota, meidän on hyvä ottaa tässä vaiheessa vielä yksi biisi ennen kuin me lähdetään tuonne kierrepallohittien maailmaan ja Kierepallohitteinen, niin tota, mä Haluan voiden tässä vaiheessa sanoa, että se on yksi, yksi ehkä isoimpia metalliyhtiöitä, mitä maailmasta löytyy. Mikä tämän kertainen? Tota, levy, tota, tulee olemaan. Mutta tota, tää niinkit tulee olemaan yksi maailman suurimpia metalliyhtyjä. Mutta tota, ennen, ennen tota, tähän kyseiseen levyyn ja tämän kyseiseen yhtyeseen tämän kyseiseen yhtyeen levyyn mennessä men Menne, mennään, ennen kuin mennään siihen, niin tota, mennään kuuntelemaan kumminkin Slipknottia tähän väliin. Leviltä All Hope Is Gone kappale nimeltä Dead Memories, joka tota, me lähdetään se kuuntelemaan ihan saman tien. Vabu. Jefu, ei, lobu. Jefu, ei, lobu. Jefu, ei, lobu. Jefu, ei, lobu. Jefu, ei, lobu. Jefu, ei, lobu. hitti. Lienee sopivaa, että ensimmäinen tämän syksyn Melankolian Melodiat Kierrepallohitti-kappale tulee tällaiselta näinkin megalomaaniselta yhtyeltä tai näin megalomaaniselta metalliyhtiöltä kuin metallika Ja tota... Ajattelinkin ja mietinkin pitkään, että minkä metallikan levyn, ne, ne, ne harvat, mitä minä omistan hyllyssäni, niin tota, että mistä minä oikein soitan musiikkia? Ja tota, mä sitten päätin, että mä otan sen levyn, mikä tota metallikalta on sellainen, että kyllä siltä jotain hittejä löytyy, ja se on oikeasti... Pitkästä aikaa tasapaksu, tasapaksu ja oikeasti hyvä levy, sitten, tota, sitten sen pienen tota, niin, niin sanotun aallon tai niin sanotun tota, pohjanoteerauksen, jonka nimi on Lulu, tai sitten tota, tai tämän, niin, tämän, tämän Saint Angerin jälkeen. Et, tota, niin, mut, et se mikä on. Että mun Metallica on oikeasti hyvä levy sitten, sitten tota Lulun ja Sein Tängerin. Niin on, on tota, niin hardwired to self-destruct. Ja koska kun lähden että mitä näitä tota, tällä kyseisellä levyllä olevia biisejä on. Ja että mitä ei ole soitettu niin esimerkiksi tuolla tota, niin, radiokanavilla pilalle tai niin, niin siellähän on siis, tai niin sanotusti soitettu puhki, niin sieltähän tulisi esimerkkinä niin mieleen näistä, siis, näistä jotka, on, jotka on soitettu puhki, niin just esimerkiksi Moth Into Flame, äh, sitten Hardwired ja Atlas Rise, näin, näin niin muutamina esimerkkeinä. Mutta tota... Äh, ja siis olisi niin hyvinkin monta tämmöistä biisiä. Taitaa olla myös Halo, Halo of Fire, mikä kanssa taitaa soida aika usein, usein radiossa myös. Mutta tota, mä ajattelin sitten, että okei, mä otan semmoisen biisin, mikä ei ole radion pilaama, ainakaan itselleni. Ja tota, tämä kyseinen kappale on tota, nimeltään Now That We Are Dead. Ja tämä tosiaan on tota, tältä... Tältä niin Hardware to Self-Destruct albumilta. Ja tää löytyy siltä ensimmäiseltä levyltä, jos, jos siis omistatte tämän Deluxe-version, niin kuin itsekin omistan. Niin on tämä, täytyy olla kaksi- vai kolmilevyinen, kolmilevyinen painos se. Mutta löytyy tosiaan siltä ensimmäiseltä levyltä tä, tä, tästä, tältä kyseiseltä niin metallikan albumilta. Joka on tämänkertainen niin kierrepallohitti, ja lähetetään se kuuntelemaan aivan... Tällä napin painoloksella. Nyt kun se vaan lähti soimaan. That we're dead. Ja sitten olimme challika, joka on libyltä, ja, ja tämä kappale oli levelltä hardwired to self destruct. Ja tämän kertaan niin hitti. On aika kiittää ja kättä puristaa tänään illan osalta. Nimittäin tota, kiitoksia teille kaikille tämän illan kuuntelusta ja Meillä on tuossa illan viimeinen hidas, joka. No. Ei, se ei ole edes illan viime, joka ei ole kyllä todellakaan mikään hidas. <laughs> mutta tota, Illan viimeinen hidas kumminkin olisi vielä tota soittamatta. Ja tämän kertainen niin illan viimeinen hidas on anime musiikkia. Öö, tällaiselta esittäjältä kuin Yuki Jumeno. Tota, öö, anime sarjasta nimeltä Nukita, siitä animation. Ois tota, tämä tunnuskappale Utopia or Dystopia, ja tota, ajattelin, että tämähän on oikein sopiva tällainen illan lopetusbiisi, ja oikein tämmöinen vielä oloinen sellainen. Joten kiitos teille kaikille kuuntelusta, mä oon Jefu, ja me palaamme taas, ei ensi viikolla, mutta sitä seuraavan viikon, tota, ei ensi viikolla, mutta sitä seuraavalla viikolla, eli kahden viikon päästä taas asiaan tällä samalla taajuudella ja tällä, tähän samaan kellon aikaan. Se on Moi moi. Joo, taitaa olla aika illa hitaan. Älä, älä, 失敗 君に愛も Come up iover